Їх обганяють фашистські вантажні машини, будинки під червоною черепицею. Заглядаю у крайнє обійстя. На порозі бабуся. Обличчя зморшкувате, як сушена груша. Зустрічає не дуже привітно. Цо то пан Ніц по германську не розуміє. Виявляється, я у пцарії. Краків враки далеко. Може 100 верстів, а може 110. І кордон. Який кордон? Звичайний. Тут Германія, Рейх. Там Польща, генерал-губернаторство. Бабуся дивиться на мене, немов я з місяця звалився. І раптом заклопоталася. «Прошу, пана, кави!» Каву я випив, бабусі подякував, і назад у гай. Треба обдивитися, обдумати план дій, прийняти рішення. Розгорнув карту. Не обманула стара. «Сілезія!» «Ось куди занесло нас. На всі заставки лаю штурмана, пілота. Та що з них тепер візьмеш? Треба шукати вихід самому. Вирішую забрати найнеобхідніше і прямувати у бік Олькуш до кордону. З моїми документами у Німеччині ні в селі, ні в місті з'являтись не можна». Взяв рюкзак, портфель і знову присів на пеньок. Не спав майже дві доби, треба хоч трохи перепочити. Нищувся, як і задрімав. Розбудили жандарми. І все. Був голос, і немає голоса. Попереду допити, тортури. Залишається одне – гідно вмерти. Але хто сказав, що все скінчено? Де ви тепер, мої товариші? Що з вами? Минає година друга. В камеру долинають звуки губної гармошки, п'яні гулаки. Субота. Гуляє жандармерія. А що буде завтра? Вкинули нас у ніч на суботу. Гроза і груша, якщо їх не затримали, встигли відійти далеко. Даленіє глухне надоїднува пісенька про безталанного Єфрейтора. Провалююсь. Прокидаюсь. Бік продовжує нити. Голову розламує від болю. Жандарм ставить поруч кварту води, кидає шматок хліба і виходить. Чую, як тричі повертає ключ у замку. Ледве підвожуся із цементної підлоги. Їсти зовсім не хочеться, а воду випиваю одним духом. Неділя. Уже і спливає день, а мене все ще не викликають. Начальство, видно, відпочиває. Здається, я знову задимав у день. Надвечір думка прояснилась. Допитувати, певно, будуть уночі або вранці. Кинутися на конвоїрів і офіцерів? Чи не шукаєш ти капітана Михайлова легкої смерті? Просто мовчати? Тоді ніяких ілюзій. Будуть катувати і розстріляють, а то і удостоять вищої честі. Відправлять під сокиру Ката у Берлін чи Дрезден. Герой, хто гине з честю, та двічі герой той, хто виконує свій обов'язок і залишається живим. Цьому теж учили у розвідшколі. Вчили шукати вихід із найскрутнішого становища. Розвідшкола. У ній ми відчужувались от свого минулого, від свого «я» наполегливо вживалися у нові імена –